Thank you. в България, така че няма дори да се опитвам да ситуирам тази книга в български, български контекст, защото съм сигурен, че колегите ми ще направят това много по-добре от мен. Моят подход към тази книга е на чуждестранен учен, който се интересува в България до някъде, но също така по-общо се интересува от гражданските протести, като политически феномен. Какво може да научи един такъв учен от тази Искрено се надявам, че в някой момент тя може да, стане, може да се публикува на английски. А, проблема е, че няма самоуважаващо се академично издателство на Запад, което да публикува текст, съдържащ думата суросуит. Особено пък, ако им се обясни какво значи, тогава път въобще няма да публикува. публикуват. И а, според мен, по е, този бонек. феномена граждански протест, чети много важни измерения. Първо, първо е поводът, по какъв повод започват хората да протестират и, и точно там, тъй като на мен ми се е налагало да говоря за тия събития почти изцяло чужденци. чуженци. И съм и открик, че е трудно да се класифицира аналитично това, което провокира протестите в България, защото наистина това е много особен случай. Има си типология на тези причини за протести, например, застрашена интегритета на, на избирателните протести. Някакви фалшифицирани избори. Избори тогава хората протестират. Материалното благосостояние на, на някои групи се влушава, те протестират. Някои се оплакват от систематизирано дискриминиране, те протестират. Така че си типология на причините за протест в една демокрация. Но този, нали аз, доколкото знам, това е истински случай. И много време, само аз не знам друг такъв случай, където протести да са провокирани от назначение назначени. От някой път, ако отстране някой политик, който представлява някаква клика, тогава може да се очакват протести. Но когато е назначен, някой политик и започват протести. Това наистина е интересно. Така че тук е такъв учен, който се интересува по-общо от гражданските протести, си направи извода, че кръгът от феномени, които могат да предизвикат протести, се увеличава. Което значи, че самото избухване на протестите става все по-трудно предвидимо. Не може да се каже открито. Тук ще има протести, тук няма, защото е, Това е нещо, което долъжкият казус ни учи, е, че има елемент на непредвидимост в тези протести. Са, това е първият въпрос. Причина за протести. Вторият въпрос е мотивацията на тези, които протестират. Защо протестират хората? Това е традиционен въпрос в литературата. Може би някои от вас познават. Например, филмът се оттегли. които мотивират хората да участват. В началото, и аз си го спомням така, защото бях там от първия ден, в началото имаше страх, че когато един мафиот вземе властта в държавата, тогава никой не може да се чувства сигурен. Така, след това този страх отпадне, когато назначението се отмени, но, но в началото имаше страх. Освен това има, има разочарованието на натирването. Средната класа в България е една натирана класа, на която само и се казва разкарени си от пъти. И, и от някакви групи, в тази момент тях са с група разочарувани. След това има чувство за граждански дълг. Все пак аз съм член, член на тази политическа общност, и имам някакви задължения, според мен в този случай, моите задължения аз мога да ги изпълня, като се държа по този начин. Това тук е става, става ясно в някакви тексти. След това има удоволствието да ги от това, че в един момент се оказва, че ти си отгръзвам от хора, които харесваш, може да правиш смислени неща и това е също един тип мотивация да, да се включиш и да продължиш. Но разбира се, доминиращото чувство е гняв и омерзение. Както вече се спомена и този княв наистина прозирал тези текстове. Така че какъв е тук теоретичния извод? Поне който аз бих си Вече важно хората как мислят, хората как се чувстват и как тези емоции в един момент стават политически релевантни. А, третия въпрос е, значи, първо има за повода, след това има за мотивацията. Третия въпрос е нещо, което дори не съм сигурен как се превежда на български, На английския repertoire of contention. Значи това е репертуар на противопоставане. Значи, Когато си решил да протестираш, как го правиш? Какъв ти е репертуар? А, и тук наистина бих която дума трябва да се избягва в научния дискурс, но наистина обхвата на този репертуар различните неща, които а, протестиращите правяха, е невероятно голям. Просто Особено сравнено с другите тия протести. Той започва от някакви по-радикални форми на действия, като главна стачка и окупации, а, и, и минава през шествия, а, а, активизъм на социалните мрежи, писане на възвание, уличен карнавал, уличен театър а, и, освен това, харти и, и така нататък. Просто невероятно а, а, а, а, обхвата на реп... репертуара е много богат. Което е, какво е доста уникално. Например, в Русия там имаше театралност, имаше карнавал, но нямаше харти, нямаше главни стачки. А, а в Турция също имаше карнавал, Така че наистина тук въпросът е при какви условия може едно общество кое прави възможно появата на протестиращи с такъв богатър пътплад. Това за мен е важен теоретичен въпрос. А, и четвъртия въпрос е темата за бедността. А, в повечето случаи, бих казв, сега тук не съм правил статистически анализ, Но ми се струва повечето случаи в една демокрация. Протестите са свързани по някакъв начин с въпроса за бедността. А, това е важна тема в а, а, литературата. И кое е пак тук е интересно? Че обикновено темата за бедността се използва да се разшири публичния дебат, да се говори за повече неща, да се обсъждат повече решения, докато в българския случай темата за бедността се използва точно обратно. Да се преобърти този дебат, да се свие. Да, да дори да не му се позволи да се случи. Понеже има бедност, за нищо. Това е позицията на, на тези, които са против, поне така я разчетох аз, от материалите, които са е, включени в, в този сбор. А, и това е също интересно, защото в България, когато говори за беност, вместо да се подканят хората, да кажат повече неща, всъщност тезата е, оставете правителството да, да прави каквото прави. Това на мен ми се струва е много интересен. И за да приключа, е, това не мислих да го правя, но понеже, тръгнахме всички с лични uh, излияния малко преди повече, и аз да направя едно, че всъщност борбата започва сега. Тази книга за мен е една първа стъпка към една борба, която бих нарекъл позитивно митотворчество. Нека да обясня електронното, това позитивно митотворчество. Uh, Карл Шмидт е споменат в. Uh, Той е против демокрацията, да че няма да работи, трябва да има диктатура. И как той критикува демокрацията? И казва така на, на демократите, той ми казва, вижте какво. С вашите надежди на за разум, а, за логика, за право, до никъде няма да стигнете, защото една политическа общност се крепи от митове. Или има митове, които е крепът, ако няма митове, тя ще се разпадне. Това е позицията на Шмидт. И аз мисля, че той някъде е прав. Демократите трябва да си имат своите митове. И, а, да го наречеме, че а, съзнателни граждани могат заедно да сътворят смислени неща и така да направят демокрацията си по-добра. Това го наречете мит, ако искате, обаче той е необходим. Това го казвам като човек, който живее в Америка в 1991 години. Това е мита в Америка. И според мен а, този мит трябва да се създаде. И би било много добре, ако се създаде. 97- 1997 година имаше шанс, според мен, да се създаде такъв наратив. Този шанс се реализира, по причини, които аз лично не разбирам, но сега много се надявам, че ще... тези, които могат да се ангажират с а, това позитиво, позитивно митотворчество, както аз го наричам, ще а, се вдъхновят да го направят, поне отчасти Спорънка е много богат. В него има толкова много публикации, които Лея и Данил са направили всичко възможно да систематизират концептуално, да разграничат, да направят една обща рамка. Въпреки това, тези публикации не могат да бъдат лесно обединени. Въплики тези публикации човек вижда, много мотиви, дори публикации, които са близки, всъщност не говоря Yes. Just... На, смисъл на този сборник и смисъл от такова начинание. Значи, от една страна, в края на 2011 година, когато сборникът излезе, или януари 2014, или декември или януари, ще преследяваше опит за спасяване и за запазване на летния протест. Протестът беше оттихнал, беше се разпаднал физически, протестиращи се бяха разотишли, разотишли вече, когато Даниел и Лея имаха тази хубава идея да съберат на едно място неговия смисъл. Смисълът на протестът е конфигуриран. Продължащи си коментари и анализи. По този начин, макар физическият протест да беше отмрял, протестът продължаваше да живее в публичните дебати и в предизвиканите от тях вълнение. Днес една година е по-късно и се струва, че перспективата всякаш е различна, промяната е показателна. Преди години ние протестирахме пред Министерски съвет срещу правителството, но то не пода да остава. Днес се събрали вчера. Косвен, и въпреки това ми се струва а, много показателно. Сега, физическия протест, протестът на телата на гласовете, а, беше пренебрегна, беше подминат от правителството и неговите подръжници. А, и в крайна сметка, а, като не божа да срещне своят противник, протестът се умори до някъде от своя монолог и замря. Но както в природата, така и в обществото, нищо не се губи. Само, че истинската Протестът разпрострява с действието си върху голяма част от гражданите. Именно благодарение на медийната публичност огласила протестът, защото се разбижи под краката на казахме, че протестът е приключил безуспешно, без да постигне целите си. Не с известно удовлетворение можем да кажем, че протестът е оставил следа българското общество. Но откъде идва това удовлетворение и това околвание? Сега, истинското значение, т.е. обществената полза от протеста, не може да се сведе до оставката на правителството на поема на решация. Тя е в по трайните му въздействие, които Смилов и Вайсова посочват в предговорка. както и да изискват отговори и решения. В този смисъл, физически представен по улици и пощади, суверен проговори и с този глас на така наречената политическа класа ще трябва да се съобразява. Разбира се, представата ни за значението на летния протест през 2013 трябва да се вмества в границите на нашия здрав разум, т.е. трябва да запазим усет за мащава на събития. Протестът не бе бе великата френска революция, нито дори Киевския Майдан. Също време, обаче трябва да се противопоставим на онези интерпретации, които оноговажават неговото значение по различни причини. Било защото не бил постигнал непосредствените си цели, било защото не предлагал нов и оригинален възглед за обществото. Протестът беше акт на политически чувствително и ангажирано граждан, pouco tempo един граждански протест да бъде спонтанен и прозрачен. Тоест, неговите претенции действително да заявяват това, което заявяват. Ветрилка на този предразсъдък е много широко. Това ще е бача, както най-българни версии, изказвани от политици и някои журналист, така да кажа. Така и по-тънки, по-нилансирани версии сложна и нюансирана интерпретация на протестите, също така представена в сборника, ясно представена. Ис, Истинският въпрос не е в това дали протестите са спонтанни и организирани, а в това дали не са подменени. Ако следваме тази логика, това означава, че дори протестите да са акт на спонтанно възмущение, протестиращите действително да са незаинтересовани заинтересовани искрено убедени в каузата, те въпреки всичко са превърнати. интелектуални версии, скептичният анализ на колективните мобилизации не поставя под въпрос спонтанността и добрите намерения на протеста, то поставя под въпрос тяхната, техният скрит разум. Независимо от разликите в интерпретациите и по-вулгарната и по-интелектуално комплексната интерпретация твърдят едно и също, а именно, че протестите са безпомощни и лишени от смисъл, защото те са само свързан с гражданските протести, който може би не е толкова осезаем, не е толкова неиспъка толкова. Става дума за тяхната инструментализация. Гражданските протести обичайно се разглеждани и като само като средство, водещо към някаква цел, независимо дали това средство е в името на скрити интереси или в името на намерението. и както и с последните... протести изглеждат обречени на права. Бих искал да противопоставя на тази пораженческа логика една друга логика, която изтъква ползите от самия акт на протеста, независимо от резултата. Един економист, американски економист и философ, Албърт Фишман, е автор на една книга «Частно, щастие и публично действие», и той именно твърди, действие, като последното не може да бъде мислено по модела на първото. Ако економическото действие се оценява чрез, чрез съпоставянето на печалбите и разходите, що се отнася до действието, извършено в обществени интерес, усилията на борбата, които би трябвало да са част от разходите, се оказват на отделима част от печалбите. Оценяването на общественото действие, т.е. действието в полза на друга логика. Индивидуалната печалба от колективното действие не е разликата между очаквания резултат и положеното усилие, а сумата от двете величини. Хиршман изяснява позицията си, позовавайки се на различни подходи спрямо обществено често се мисли в много случаи, не се мисли като автономно действие, което изразява определен, определен социален опит, определени преценки и съждения за този опит. То се разглежда като заинтересовано действие, което по една повече или по-малко прикрита форма продължава борбата на политически и економически интерес. Второ, инструментализирането на публичното действие, разглеждането му като средство към определена цел, премахва всъщност неговото много важно на публично действие, които ни пречат да го видим като източник на политическо обновяване. Но последниците не свършват от тук. Този кептицизъм и този песимизъм задават един деформиран образ на реалността, в който политическата класа изглежда по-могъща, отколкото е в действителност, а гражданите по-безпомощни, отколкото са е в действителност. Мисля, че последната година и този сборник. Уважаеми дами и господа, усещаме едно ведро настроение тази вечер в залата и това едва ли е случайно. Действително нашия протест е уникален, но той е един от малкото протести в света, който е на път да завърши с успех. В най-изначално искане за оставка на правителството, колкото и да бяхме унили или отчаяни преди няколко месеца, мисля, че. В определен смисъл този, този протест още от първите си дни беше обречен на неуспех. Защото има неща, които просто не могат да не се случат. Този протест идва всъщност като продължение на онази незавършена революция, която започна в България през далечната вече 89-та година, тези дни при президента на републиката беше очреден един комитет, 25 години, решихме да бъде 25 години свободна България. изначалният замисъл беше така едно доста неопределено название, 25 години отпадането на Берлинската стена, тя е удобна метафора за всички. Но след един доста остър дебат, имаше хора, които смятаха, няма, какво да, няма смисъл да отбелязваме 10 ноември 25-та годишна от това събитие, Дворцов, преврат на комунистите и всичко, и всичко останало. Но по-важно е другото, че това е отправната, отправната точка на промяната и в тази голяма историческа промяна ние трябва да видим нашата собствена национална, национална специфика. В този смисъл нашия протест не се пообира в никакви обичайни схеми. Всичко описано до сега по тези въпроси не може да обясни това, което се случва в България, защото този протест надхвърля традиционните разделения, които са източник на конфликти и напрежения в обществото. Всъщност, Случи се нещо действително уникално. Управляващите успяха да обединят най-различни обществени среди. Това е един бунт на гражданското общество срещу диктата на олигархията. И Най-хубавото в цялата е тази история, че унези активни групи, които така, се превръщаха в двигател на събитията в различни фази на протеста, не се искушиха да се превърнат в хегемон на протеста. Включително протестна мрежа беше провокирана многократно. Направете си партия, явете се на избори. По същия начин бяха провокирани рънобудните студенти, преподавателите и така нататък. Е, ние успяхме да запазим този изначален повик за една дълбока промяна в нашия обществен живот и не допуснахме исканията на протеста да се разводнят. Всъщност, за искането за оставка на правителството е, се крият много по-дълбоки мотиви, и това е въобще опират до тази необходимост най-сетне да заживеем в едно различно, в едно нормално, в едно цивилизовано общество. Защото хората излизаха на, на улицата, ръководени от своите интереси, както обичайно при класическите конфликти, хората излизаха да защитат своите ценности, своите убеждения, своето човешко достоинство. И това придава унази неповторима специфика на този протест и затова аз мятам, че той е продължение на тези събития, които започнаха преди, преди 25 години и е хубаво да, да стигнем до един, до един финал и той за това ще говоря накрая, но предварително искам да кажа, че книгата е изключително ценна. Тя дава цялата панорама на различните гледни точки, свързани с... Протеста на различните среди, които, които търсиха изява чред протеста, или се определяха като опоненти на протеста, противници на протеста, нека не забравяме, че този протест роди едно крайно негативно явление, което също няма аналог, така наречения контрапротест. Това са неща, които те първо ще бъдат осмислени. Та, да, от тази гледна точка, аз бих, понеже сборникът отразява една богата панорама от е, гледни точки и позиции от ранната фаза на, на, неговото, на неговото развитие, на неговото разгръщане. Много важно е да има продължение. И мен не ме интересува толкова февруарските събития, ще кажа откровено, от миналата година. Вторият том трябва да бъде за следващата фаза на професла. Есента, ноември, декември. Е, защото, е, защото това е това е, това е силата на протеста, на нашия протест. Първо, той, че, първо, че той не се институционализира, не излъчи официални говорители, които лесно биха могли да бъдат подложени на натиск от официалните власти. И заедно с това той приемаше най-различни форми. В момента, в който се създаваше усещането, че затихвате ни вълнения протеста приемаше нови форми и това, това обогатяваше хода на събитията. Може би така окупацията на университета се явява една своеобразна втора кулминация след е, е, ума, шествие по Цари градско шосе, което п, п, накара всички да признаят е, масовия, масштабния характер на протеста. Спомняте си тези спорове за това колко хиляди са на улицата. Трябваше английската телевизия, една от английските телевизии Фокс мисли, че бяха, да съобщат, че на улицата са 70 80 хиляди души, за да стане ясно, че в България се случва нещо уникално, защото официалните власти брояха до 3000 и спираха някъде до там. Но това беше едно мощно движение, една голяма, голяма сила и преминаването от една форма в друга форма на, на протестни действия всъщност е, водеше до, е, така, до, до на което наблюдаваме в крайна сметка днес. Е, Знаете, моите теза, аз не съм казвал, че подписката, която организирахме като инициативен комитет в подкрепа на предложенията на държавния глава, успя до толкова, доколкото в нея се изляе енергията на протест. Тоест протестът продължи по, по друг начин, по друга форма и никак не е случайно, че нашите опоненти така и не можаха да разберат какво се случва. А всъщност всеки ден се подписваха по 30-40 хиляди души. Беше нещо уникално. Когато вече, нали, бяхме достигнали горните, бяхме... Ние за първи път обявихме къде се намираме някъде след 350-360 хиляди. Буквално на следващия ден станаха 420 хиляди. Те точно тогава се опитаха да ни контрират за това, че на пунктовете няма хора. Къде са тези доброволци? Какво се случва? А потокът вървеше. Буквално вървеше и, и, и най-силен беше, разбира се, в подлеза пред университета, където ранобудните студенти с техните знамена и, и с техния ентусиазъм бяха създали едно настроение. Просто там всеки ден се подписаха по 1000, 2000, 3000 души. Така или иначе, в крайна сметка, винаги съм смятал, че протестът има, има свой хоризонт. Изборите до голяма степен бяха хоризонта на протеста. Изборите също са дадоха дадох един резултат, резултат, който също е отражение на това, което се случи по време на протеста. Може би властите са заблуждавали, че умората, че репресиите, защото имаше инсилно насилие, което не спираше през цялото време. Ние преди 2-3 месеца направихме специален дебат върху технологиите, които използваха властите, за да упражняват натиски и репресия срещу, срещу протеста не дадоха очаквания резултат. В крайна сметка се получи това, което не можеше да не се случи управляващата, странната управляваща коалиция загуби, загуби изборите и, и буквално тези дни ще бъдат празнични дни, защото ще станем свидетели на оставката на, на правителството. Колкото и да отлагат, смъртта на това правителство вече е предизвестена. От тук нататък битката е друга. Как, как да се подредят събитията и за мен е много важно управляващите да, да се даде ясно знак, че управляващите от тук нататък не контролират хода на събитията. В най-тежките мигове, когато настъпваше отчаяние и прочее, имаше хора, които казваха, ние Текелин, че загубихме, хората се умориха, прибраха се по домовете, винаги съм смятал, че страничните ефекти на протеста са по-важни и ние постигнахме нещо, което до сега не се е случвало в България, според мен. Ние създадохме онази альтернативна публичност, която постави под съмнение всичките гледни точки на официалните власти, на цялата тази медийна, медийна среда, която обслужваше интересите на, на, на олигархията в страната, всичко започна от призивите да не се купуват вестниците на Певски, и аз винаги съм се. Така, винаги едно от тия най-хубави мигове на, на усещане беше да наблюдаваш тези камари с жълтите вестници, дебелите, седмичници, които при това се разграбваха за броени часове. Сега си стояха и хората просто ги отминаваха с погнуса и не посягаха към тях. Роди се една нова публичност, голямото изпитание пред нас от тук нататък е дали тази альтернативна публичност ще можем да я превърнем в официална публичност. Понеже виждам тук една значителна част от тези интелектуалци, които активно участваха в протеста. Голямото изпитание от тук нататък, когато постигнахме непосредствената цял на протеста, така е ли или иначе свалихме това правителство, то е обречно въпрос над ние, Големият въпрос от тук нататък, дали ще можем да изпълним онази голяма цял, която си поставихме в хода на осмисленето на протеста, а именно, че той е всъщност една морална революция. Една морална революция, която трябва да наложи други стандарти за, за поведение в, в публичната сфера. Е, така, Когато се водеха дебатите, какво искат протестиращите, какъв е този нов морал? Нещата не опират до личностния морал. В крайна сметка, това, е, всеки, всеки има своя морал, своя, който идва от семействата, традицията, възпитанието. Тук става дума нещо, за нещо друго, да се преборим за обществения морал. Да наложим унази гледна точка, която има нужда от митовете, за които станат дума, че в крайна сметка институциите на публичната власт трябва да служат е, на общото благо, а не да обслужват различни частни и корпоративни интереси като казвам корпоративни интереси при нас, те, те придобиват много конкретни форми. Е, напреженията, просто сме свидетели на неща, които, които също са предизвикани от протеста, защото този вътрешен конфликт средите на олигархията е, също е резултат на, на това, че в крайна сметка протестът е на, на път да, да успее. И, и олигархията, очевидно, ако иска да запази позиции, ще трябва да се пригрупира и, и това е, което наблюдаваме в момента, дано да но се пак това да остане в някакви рамките на някакви цивилизовани е, норми и не се стигне до кръвопролития. Важното е, че ние от тук нататък трябва да, да, да, да постигнем нещо, нещо практически изключително трудно да наложиме да наложим унези искания на протеста в една официална политика, е, и може би това ще бъде най-голямото изпитание за всички участници в протеста, защото нещата не опират само до, до разрушителната страна, да, да съборим едно нелегитимно правителство. Нещата опират до нещо много повече и, и всички ние, които участвахме в тези събития, мисля, че ще бъдем подложени в следващите няколко месеца на огромни изпитания. Но така или иначе, заключение това искам да кажа, че книгата има нужда от втори и трети том. И то от правната точка е от, 10, от 14 юни насам. Пак почертавам. Това е този уникален протест, който не се побира в никакви обичайни рамки или дефиниции. Голямата, голямата задача е, е пред нас. И протестът всъщност, нашият протест, който започнахме, ще завърши тогава, когато успеем да се сбогуваме с остатъците на на комунизма тук в една много хубава дискусия. Един от старите ветерани припомни една, една сентенция, казва най-лошото от комунизма е това, което остава след него. Е, трябва да се опитаме да, да приключим с тези остатъци, да, да сложим ред в собствената си страна. Аз много приветствам, приветствам редица инициативи, които се започнаха, но не можем да използваме Средства от равната фаза въобще на събитията в България. Тук понеже виждам приятели, с които сме коментирали, възможно ли е нова вълна на иллюстрация. Нещата са по-сложни. Тук трябва да ги неутрализираме, трябва да ги извадим от играта, да, да, да, да се приключи с това влияние на задколисието, което до сега превърна усещането, че живеем в полудемокрация, както ни казват нашите приятели от Freedom House или че, ако използвам друг научен термин, живеем в условията на дирижиране на демокрация. Тоест, ние сме по средата на пътя и на мен много ми се ще тази огромна енергия, която предизвика протеста, онзи дебат, който се води непрекъснато, едно от най хубавите усещания по време на протеста, е, и, и това беше и мое лично откритие, е, е че всъщност хората са безкрайно информирани. Това е, това е което научавах всяка вечер, защото това шествие от, от площад независимост до площад Народно събрание, беше съпроводено с множество разговори, коментари и прочее. И това, което мен ме е удивлявало, като човек, който винаги е бил вътре, аз не съм аутсайдър е, и имам е много неща, за които може би ще трябва да се извинявам <съща> наляво или надясно, но а, а, това усещане, че хората знаят за какво става дума. Огромно впечатление ми е правило, как хората се доближават, подхващат една или друга тема и става ясно, че, че са наясно с проблемите. Ето именно тези, тази тази енергия трябва, трябва да, да се трансформира в едно огромно позитивно усилие в следващата фаза. Аз много се радвам, че протест на мрежа. Формулираха няколко тези са, няколко очаквания към е, следващите, е, следващите власти е, към следващото правителство. Това са очаквания, които трябва да отправим, разбира се, преди всичко, и към обществото, но не трябва да спираме до тук. Пак подчертавам, а за да успееме категорично, окончателно, трябва да изтласкаме у нези среди, които досега така иначе дирижираха събитията, задаваха тон, те са силно разколебани, обезверени, но това, което предстои да се случи, не трябва да бъде простата смяна на една власт или на една партия или коалиция от партии във властта, това трябва да бъде една много по-дълбока промяна, формирането на един нов политически елит, национално отговорен елит, който не се влияе до такава степен от тези ветрове, които идват от, от различни посоки, защото добре известно е, че тук на Балканите лесно се поддаваме на тези ветрове, на тези вношения. Мисли, че имаме сили като нация, имаме нашите възможности. Нека се запази унази радикална солидарност, която хората с различни убеждения, до вчерашни противни, политически противници, успяхме да създадем в хода на протеста. Мисля, че това е едно от най-големите постижения, създаде се едно ново чувство за доверие. Въобще положиха се големи усилия и лози разговор в аулата на Софийско университет беше много важен, когато се, разбрах, се събраха основните тенденции на протеста, за да се видят хората лице в лице, за да се чуят техните гласове за да се разбрата или други нюанси на позициите, които поддържат. Но формира се нещо, което не е обичайно по нашите географски ширини, е една, една нова солидарност и тази нова солидарност трябва да се превърне в основата на, на следващото управление. Тоест самото общество трябва да задава тон за очакваните, за очакваните промени и, и това не трябва да бъдат спонтанните изблици на недоволство, а трябва да се превърне в едно смислено, целенасочено, на последователно усилие ако искаме действително да турим край най-сетне на българския преход 25 години след неговото начало, благодаря ви за вниманието.